Тобі. Тенісон. Ін меморіам. Алло! Алло-алло! О, операторе, як мені вас називати? Ташкою чи блукаючим голосом? Зовсім ні. Я не мав наміру бути грубим, дитя моє. Це цитата з поезія містера Воцфорта. Ну, подзвоніть йому ще раз. Дякую. Це доктор Кар? Говорить Лорд Пітер Вімзі. О, так-так. Ага. Зовсім ні. Ми збираємося вас виправдати і провести додому прикрашеного триумфальними вінками з кориці та стручків сени. Ні, справді, ми дійшли висновку, що справа серйозна. Так, мені потрібна адреса медсестри Форбс. Добре, я зачекаю. Лутон? О, Тутінг. «Так, я записав. Звичайно, я не сумніваюся, що вона афурія, але я великий панджаріум з маленьким круглим гудзиком зверху. Дуже дякую. Ура, жахливо ура. О, слухайте, алло, слухайте, вона ж не займається акушерством, правда?» «Акушерство, як у слові «акула». Акушерство? Ні? Ви впевнені?» Це було просто жахливо, якби вона займалася і приїхала. Я б ніяк не зміг надати їй дитину, аби ви були цілком впевнені. Добре, добре. Так, ні за що у світі до вас це взагалі не має жодного стосунку. До побачення, старий друже. До побачення. Лорд Пітер, весело насвистуючи, поклав слухавку і покликав бантера. «Мі лорде? Який костюм личить одягнути бантери, коли ти майбутній батько? Шкодую, мілорде, але я не бачив нових тенденцій у батьківському вбранні. Я б сказав, мілорде, будь-який костюм, який вам до вподоби, створить спокійний і радісний настрій у леді. На жаль, я не знаю цієї леді. Вона, по суті, лише плід занадто буйної уяви. Але я гадаю, одяг має виражати світлу надію, самовдоволення та відтінок ніжної тривоги. Ситуація, як у молодят, мілорде, я так розумію. Тоді б я запропонував повсякденний костюм світло сірого кольору, тканину кольору вербових котиків, мілорде, з тьмяною метистовою кроваткою та шкарпетками і м'яким капелюхом. Я б не радив котелок, мілорде. Тривога, мілорде, а котелков була б скоріше фінансового характеру. Без сумніву, бантере, ви маєте рацію. І я одягну ті рукавички, що так прикро забруднилися вчора на Чарінг-Крос. Я надто схвильований, щоб турбуватися про чисту пару. Дуже добре, мілорде, і, мабуть, без тростини. Зважаючи на краще судження вашої милості, я припустив, що тростиною можна доречно висловити емоції. Ви завжди маєте рацію, бантере. Викличте мені таксі і скажіть водію їхати до Тутінга. Медсестра Форбс дуже шкодувала. Вона б із задоволенням допомогла містеру Сімсгейтторпу, але вона ніколи не займалася акушерською роботою. Вона дивувалася, хто ж це міг ввести містера Сімс-Гейторпа в оману, давши йому її ім'я. «Ну, знаєте, не можу сказати, що мене ввели в оману», сказав містер Сімс-Гейтор, упустивши свою тростину і піднявши її з наївним сміхом. «Міс Мергатройд, ви знаєте міс Мергатройп з Ліхемптона». Я гадаю, так, тобто вона, я почув про вас від неї. Це був факт. І вона сказала, яка ви чарівна особа. Вибачте, що повторюю ці особисті зауваження. Яка ви чарівна особа, і все таки, і як було б добре, якби ми могли переконати вас приїхати, розумієте. Але вона сказала, бо боялася, можливо, ви не займаєтеся акушельською роботою. Проте, знаєте, я подумав, що варто спробувати – а? Будечи таки встарбованим щодо моєї дружини, тобто, ви розумієте? Так. Необхідно мати когось молодого і бадьорого в ці ем, критичні часи, чи не так? А кушерки часто такі старі і огрядні люди. І якщо ви не заперечуєте, що я так кажу. Моя дружина дуже нервова, звісно. Перші пологи і всяке таке. Не любить, коли люди середнього віку топчеться навколо. Ви розумієте ідею? Медсестра Форбс, яка була кістлявою жінкою років сорока, чудово все зрозуміла і дуже шкодувала, що справді не могла взятися за цю роботу. «Це дуже мило з боку міс Мерга сказала вона. «Ви добре її знаєте? Така чудова жінка, чи не так? Майбутній батько погодився». «Міс Мергатройд була дуже вражена вашою співчутливою манерою, чи не так, догляду за тією бідолашною старенькою міс Доусон, знаєте? Моя далека родичка, до речі, е так, десь п'ятнадцята кузина у дванадцятому коліні така нервова була, чи не так? Трохи ексцентрична, як і решта родини, але чарівна старенька, ви так не вважаєте?» «Я дуже до неї прив'язалася», – сказала медсестра Форбс. «Коли вона була в повній притомності, то була надзвичайно приємною та уважною пацієнткою». «Звісно, вона відчувала сильний біль, і нам доводилося більшу частину часу тримати її під морфієм». «Ах так! Бідолашна душа! Я іноді думаю, медсестро, як шкода, що нам не дозволяють просто допомагати людям». Відійти, знаєте, коли вони вже так далеко зайшли. Зрештою, вони вже практично мертві, так би мовити, який сенс тримати їх у таких стражданнях? Медсестра Форбс досить гостро на нього подивилася. Боюся, так не годиться, сказала вона. Хоча, звісно, розумієш погляд звичайної людини. Доктор Кар не поділяв вашої думки, додала вона. Дещо кисло. Я думаю, весь той галузь був просто шокуючим, гаряче сказав джентльмен. Бідолашна душа. Я тоді сказав дружині, чому вони не могли дати бідолашній старенькій спокійно відпочити. Тільки уявіть, різати її, коли вона очевидно, щойно, милостиво відійшла природним шляхом. Моя дружина цілком зі мною погодилася. Вона була... «Дуже засмучена цим. Чи ви не знаєте?» «Це було для всіх дуже болісно, для всіх, кого це стосувалося», сказала медсестра Форбс. «І звісно, це поставило мене в дуже незручне становище. Я не повинна про це говорити, але оскільки ви один з родини, ви цілком розумієте». «Саме так, я розумію». «Чи спадало вам на думку медсестру?» «Містер Сімс Гейтворп. Нахилився вперед, нервово мнучи свій м'який капелюх між руками, що за цим усім могло щось стояти. Медсестра Форбс підібгала губи. Знаєте, сказав містер Сімс Гейтор, бували ж випадки, коли лікарі намагалися змусити багатих стареньких робити заповіти на їхню користь. Ви так не думаєте? Медсестра Форбс дала зрозуміти, що це не її справа про таке думати. Ні, звісно, аж ніяк. Але так, по-чоловічому, тобто між нами кажучи. Чи не було, можливо, трішечки тертя щодо виклику того адвокатишка? Ви не знаєте? Звісно, моя кузина Мері, я називаю її кузиною, так би мовити, але насправді вона мені зовсім не родичка. Звісно, я маю на увазі, вона жахлива, мила дівчина і все таке але в мене було якесь відчуття, що, можливо, вона не зовсім горіла бажанням, щоб покликати того фахівця по заповітах, а? О, містере Сімс Гейтор, я впевнена, що ви тут абсолютно неправі. Міс Вітакер дуже хотіла, щоб її тітка мала всі можливості у цьому плані. Насправді, не думаю, що я розголошую конфіденційну інформацію, кажучи вам про таке, вона сказала мені, якщо місць Доусон коли-небудь висловить бажання побачитися з адвокатом, обов'язково, негайно викличте його. І тому, звісно, я так і зробила. Ви викликали? І він не приїхав тоді? Звісно ж, приїхав. Жодних труднощів із цим не було. Гон як, це ж що показує. Наскільки помиляються деякі з цих пліткарів? Вибачте, але знаєте, у мене склалося абсолютно хибне враження щодо цієї справи. Я цілком упевнений, що місіс Пізгут сказала, ніби жодного адвоката не викликали. «Не знаю, що місіс Пізгут могла знати про таке», – сказала медсестра Форбс, фиркнувши. «Її дозволу у цій справі не питали?» «Звісно». Ні, але ж ви знаєте, як такі ідеї поширюються. Але послухайте, якщо був заповіт, чого його не пред'явили? Я цього не казала, містере Сімсгейтор. Заповіту не було. Адвокат приїхав оформити довіреність, щоб міс Вітекер могла підписувати чеки та робити інші справи для своєї тітки. Це було... Дуже необхідно, знаєте, через погіршення стану здоров'я старенькою. Так, гадаю Підкинець, вона була досить затьмарена. Ну, вона була цілком притомна, коли я перейняла її від медсестри Філітер у вересні. За винятком, звісно, тієї її манії щодо отруєння. Вона справді так цього боялася? Вона казала кілька разів. Я не збираюся помирати, щоб комусь догодити медсестру. Вона мені дуже довіряла. Їй було зі мною краще, ніж із міс Віттекер, чесно кажучи, містере Сімс Гейтор. Але протягом жовтня її розум почав зовсім здавати, і вона багато марила. Вона іноді прокидалася, уся перелякана і казала. Вони вже на це наважилися медсестру? Ось так. Я відповідала, ні, вони до цього не дійшли. І це її заспокоювало. Гадаю, вона згадувала дні свого активного життя. І вони часто повертаються до минулого, знаєте, коли їх тримають під впливом наркотиків. Ніби в вісні вони перебувають більшу частину часу. Тоді, в останній місяць, чи близько того, гадаю, вона навряд чи могла скласти запобід, навіть якщо б хотіла. Ні, не думаю, що вона могла це тоді зробити. Але раніше, коли адвокат там був, вона ж могла це зробити, як би й захотіла. Незвісно, могла, але не зробила. О, ні, я була з нею весь час на її особливе прохання. Зрозуміло, лише ви та міс Віттекер. Навіть міс Віттекер більшу частину часу не було». Я розумію, що ви маєте на увазі містере Сімс Гейтор, але ви справді повинні відкинути будь-які недобрі підозри щодо міс Віттекер. Адвокат, міс Доусон і я були на одинці майже годину, поки клерк оформив необхідні документи в сусідній кімнаті. Усе було зроблено тоді, розумієте, бо ми думали, що другий візит Буде занадто важким для міс Доусон. Міс Віттекер увійшла лише у самому кінці. І якби міс Доусон хотіла скласти заповіт, у неї було достатньо можливостей це зробити. Ну, я радий це чути, сказав містер Сімс Гейторд, підводячись, щоб піти. Ці дрібні сумніви так легко спричиняють неприємності в родинах, чи не так? Що ж? Мені вже час топати. Мені страшенно шкода, що ви не можете приєднатися до нас, медсестру. Моя дружина буде така розчарована. Я мушу спробувати знайти когось іншого, настільки ж чарівного, якщо це можливо. До побачення». Лорд Пітер зняв капелюха у таксі і задумливо почухав голову. Ще одна гарна теорія пішла шкереберть. пробурмотів він. Що ж, є ще одна струна на моєму веселому старому луку. Спочатку кропер, а потім крофтон. Ось такий, гадаю, має бути наш шлях. Друзі, підтримаємо український YouTube разом. Підписуйтесь на канал Пригоди Плюс. Ставте лайки та залишайте коментарі. Кожен ваш вчинок –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 Частина друга юридична проблема. Епіграф славне світло правосуддя. Сер Едвард Коук видатний правник часів королеви Елізабет I. Розділ 10. Знову Остання воля. Епіграф заповіт заповіт хай Цезаря заповіт почутий буде. Вільям Шекспір. Юлій Цезар. О, міс Евелін, люба моя, бідненька. Висока дівчина у чорному здригнулася і озирнулася. О, місіс Гулівер, як же ви дуже-дуже мило, що прийшли мене зустріти. І я рада, люба моя, що мала таку нагоду і все завдяки цим добрим джентльменам, вигукнула господиня, обійнявши дівчину і вчепившись у неї, що дуже дратувала інших пасажирів, які виходили з трапа. Старший із двох згаданих джентльменів обережно поклав руку їй на плече і відвів їх убік від потоку людей. «Бідолашна!» – журилася місіс Гулівер. «Приїхала сюди сама самісінька, а бідна міс Берта в могилі. І такі жахливі речі, говорять, – а вона ж завжди була такою доброю дівчиною. «Це про бідну маму, я думаю», – сказала дівчина. «Я не могла спокійно сидіти». «Я сказала своєму чоловікові, я мушу їхати», – сказала я. А він сказав, «Моя ластівочка, якби я міг поїхати з тобою, я б поїхав, але я не можу покинути ферму. Але якщо ти вважаєш, що мусиш їхати, то їдь», – сказав він. «Дорогий містер Кропер». Він завжди був такий добрий і чуйний, сказала місіс Гулівер. Але ось я забула про добрих джентльменів, які привезли мене сюди, щоб я вас побачила. Це лорд Пітер Вімсі, а це містер Марблз, який подав те нещасливе оголошення, що, як я щиро вірю, стало початком усього, і якби я тільки ніколи не показувала його вашій бідній сестрі, хоча я й вірю, що джентльмен діє з найкращих намірів. Тепер, коли я його побачила, хоча спочатку я думала, що він поганець. Рада знайомству, сказала місіс Скропер, обернувшись з тією легкою невимушеністю, що її набувають під час роботи у великому ресторані. Перед самим відплеттям я отримала листа від бідної Берти, де була ваша Оголошення? Я нічого не могла з нього второпати, але буду рада дізнатися щось, що може прояснити цю жахливу справу. Що ж вони сказали? Це вбивство? На розслідуванні було винесено вердикт про природну смерть, сказав містер Марблс. Але ми вважаємо, що справа має деякі невідповідності. І будемо надзвичайно вдячні за вашу співпрацю у з'ясуванні цього питання, а також у зв'язку з іншою справою, яка може мати чи не мати до неї стосунку. Гаразд, сказала місіс Кропер. Я впевнена, що ви справжні джентльмени. Якщо місіс Гулівер за вас ручається, бо я ще ніколи не бачила, щоб вона помилялася в людях. Чи не так, місіс Гулівер? Гулівер, я розкажу вам усе, що знаю, а це небагато, бо для мене це все жахлива таємниця. Тільки не хочу, щоб ви мене затримували, бо мені треба їхати прямо до матері. Вона буде у жахливому стані, адже так любила Берту, і вона зовсім сама, окрім молодої дівчини, яка за неї доглядає. А це невелика втіха, коли ти так раптово втрачаєш доньку. «Ми не затримуємо вас ані на мить, місіс Кропер», – сказав містер Марблс. «Ми пропонуємо, якщо ви дозволите, супроводити вас до Лондона і поставити вам кілька запитань по дорозі, а потім, знову з вашого дозволу, ми хотіли б безпечно доставити вас додому, до будинку місіс Готтобет, де б він не знаходився». Крайчестер поблизу Борнмута, – сказав лорд Пітер. – Я можу відвезти вас туди одразу, якщо захочете. Це заощадить час. – Я ж кажу, ви все знаєте, правда? – вигукнула місіс Кропер з певним захопленням. – Ну, хіба нам не варто поквапитися, а то запізнимося на цей поїзд? – Цілком вірно, – сказав містер Марблс. – Дозвольте запропонувати вам мою руку. Місіс Кропер схвалила таку домовленість і після звичайних формальностей висадки група попрямувала до вокзалу. Коли вони проходили через турнікет на платформу, Місіс Кропер тихо вигукнула і нахилилася вперед, наче щось привернуло її увагу. «Що таке Місіс Кропер?» – пролунав голос лорда Пітера біля її вуха. «Ви думали?» «Когось пізнали?» «Ви все помічаєте, правда?» сказала місі Скропер. «З вас вийшов би чудовий офіціант. Безобраз, сер, Це справжній комплімент від того, хто це знає». «Так, мені здалося, що я когось побачила. Але цього не могло бути, бо тільки-но ну, вона зустрілася з моїм поглядом, одразу ж пішла геть». «Кого ви думали, що бачили?» «Мені здалося, що це міс Вітакер» якої ми з Бертою працювали. Де вона була? Вон там, біля тієї колони, висока, темноволоса пані в малиновому капелюсі та сірому хутрі. Але її вже немає. Вибачте, лорд Пітер відчіпив місіс Гулівер від своєї руки і спритно перечіпив її на вільну руку містера Марбза і поринув у натовп. Містер Марблз Абсолютно незбентежений такою ексцентричною поведінкою провів обох жінок до порожнього купе першого класу, яке, як помітила місіс Кропер, мало велику табличку, зарезервовано для лорда Пітера Вімсі та компанії. Місіс Кропер щось протестуючи зауважила щодо свого квитка, але містер Марлз лише відповів, що про все вже подбали і що таким чином, Можна зручніше забезпечити приватність. «Ваш друг загубився», – сказала місіс Кропер, коли потяг рушив. «Це було б дуже не схоже на нього», – відповів містер Марблс. Він був спокійний, розгорнув пару пледів і поміняв свій старомодний циліндр на дивний дорожній картуз із клапанами. Місіс Кропер, попри своє хвилювання, не могла не дивуватися, де ж у світі він зумів придбати цю вікторіанську реліквію. Насправді ж, картузи містера Марбза були виготовлені на замовлення за його власним дизайном надзвичайно дорогим лондонським капелюшником із Вест-Енду, який ставився до містера Марбза з глибокою повагою, як до справжнього джентльмена старої школи. Проте лорд Пітер не з'являвся близько чверті години. Аж раптом він засунув голову у двері з привітною посмішкою і сказав «Одна родоволоса жінка в малиновому капелюсі, три темноволосі жінки в чорних капелюхах, кілька невиразних жінок у тих натяжних, пильно-сірих капелюхах, літні жінки з сивим волоссям, Різні 16 дівчат-флепперів без капелюхів. Капелюхи на полицях, але жоден з них не малиновий. Дві очевидні наречені в синіх капелюхах. Незліченна кількість світловолосих жінок у капелюхах усіх кольорів. Одна попеляста блондинка, вбрана як медсестра. І ніхто з них не наша знайома, наскільки я розумію і вирішив, що краще пройтися по потягу, щоб переконатися. Є лише одна темноволоса жінка, чи його капелюха я не бачу, бо він захований поруч із нею. Цікаво, чи не заперечуватиме місіс Кропер, якщо трохи пройдеться коридором, щоб на неї глянути. Місіс Кропер з деяким подивом погодилася це зробити. «Добре, поясню пізніше» приблизно через чотири вагони. А тепер послухайте, місіс Скропер, якщо це справді хтось, кого ви знаєте, я б волів, щоб вона вас не помітила. Я хочу, щоб ви йшли позаду мене, лише заглядаючи в купе, але тримаючи комір піднятим. Коли ми дійдемо до тієї особи, яку я маю на увазі, я зроблю вам ширму. га? Ці маневрі були успішно виконані. Лорд Пітер... Запалив цигарку навпроти підозрілого купе, поки місіс Кропер розглядала даму без капелюха під прикриттям його піднятих ліктів. Але результат був невтішний. Місіс Кропер ніколи раніше не бачила ту даму, і подальша прогулянка від одного кінця потяга до іншого не дала кращих результатів. Тоді ми повинні покластися на бантера. Весело сказав його милість, коли вони повернулися на свої місця. Я вже пустив його посліду, щойно видали сигнал мені. А тепер, місіс Скропер, ми справді візьмемося до справи. Перш за все, ми будемо раді будь-яким вашим припущенням щодо смерті вашої сестри. Ми не хочемо вас засмучувати, але у нас є думка, що за цим, можливо, щось стоїть. «Є лише одне, сер. Ваша милість, мабуть, я так маю казати, Берта була справді хорошою дівчиною. Я можу це абсолютно підтвердити. Нічого такого не могло бути з її хлопцем, нічого подібного. Я знаю, люди всякі говорять, і, можливо, з багатьма дівчатами, як вони є, цьому не варто дивуватися. Але повірте мені, Берта не стала б робити нічого, що було б неправильним». Можливо, ви хотіли б побачити цей останній лист, який вона мені написала. Я впевнена, нічого не може бути милішого і пристойнішого від дівчини, яка просто чекає на щасливе заміжжя. Тож дівчина, яка писала таке, не стала б забавлятися, сер, правда ж? Я не могла спокійно жити, думаючи, що вони таке про неї говорять. Лорд Пітер узяв листа проглянув його і шанобливо передав містеру Марблзу. «Ми зовсім не думаємо про це, місіс Кропер, хоча, звісно, ми дуже раді почути вашу точку зору. Розумієте? А тепер, чи вважаєте ви можливим, що ваша сестра могла бути, як би це сказати, під впливом якоїсь жінки з правдоподібною історією і всяке таке? І, ну, Скажімо так, втягнути в якесь становище, що дуже її шокувало. Чи була вона обережною і знала всі хитрощі лондонських людей і всяке таке. І він окреслив теорію Паркера про привабливу місіс Форест та нібито вечерю у її квартирі. Ну, мілорде, я б не сказала, що Берта була дуже кмітливою дівчиною. Не такою митливою як я. Вона завжди була готова вірити тому, що їй говорили, і ставилася до людей з довірою. Вона більше вдалася у свого батька. Я мамина донька. Завжди казали це, і я нікому не довіряю більше, ніж я бачу. Я дуже ретельно попереджала її проти спілкування з жінками, які розмовляють з дівчатами на вулиці. Вона мала бути насторожі. Звісно, сказав лорд Пітер. Це міг бути хтось, кого вона добре знала, скажімо, в ресторані, і вона вважала її приємною леді. І не могло б бути нічого поганого в тому, щоб піти до неї, або леді могла запропонувати взяти її на добру службу. Ніколи про таке не знаєш. Думаю, вона б згадала про це у своїх листах, якби багато розмовляла з такою леді, мілорде. Вона дивовижно багато розповідала мені про відвідувачів, і я не думаю, що вона б знову пішла в найми. Нам справді набридло працювати у прислузі там, Ліхемтоні. Ага. Це підводить нас до зовсім іншого питання, того, про що ми хотіли запитати вас або вашу сестру до цього сумного випадку. Ви працювали в прислузі у цієї міс Віттекер про яку ви щойно згадали. Цікаво, чи не заперечувати ви, щоб розповісти нам, чому саме ви пішли від неї. Це ж було хороше місце, я так гадаю. Так, мілорде, досить хороше місце, як для таких місць, хоча, звісно, дівчина не має такої свободи, як у ресторані, і природно було багато догляду за старенькою. Не те, щоб ми проти, бо вона була дуже доброю, милою леді і щедрою також. Але коли вона так сильно захворіла, я гадаю, міс Віттекер керувала усім, так? Так, мілорде, але це було не дуже важке місце. Багато дівчат нам заздрили, тільки міс Віттекер була дуже вибаглива. Особливо щодо порцеляни, га? А, вам вже про це розповіли. Я їм розповіла, Люба ставила місіс Гулівер. Я розповіла їм усе про те, як ви пішли зі свого місця і поїхали до Лондона. І нам здалося, додав містер Марблс, що це було, скажімо так, дещо нерозважливо з боку міс Віттекер, звільнити таку компетентну, якщо дозволити таку вічливу та привабливу пару покоївок, Через такий дріб'язковий привід. «Ви маєте рацію, сер. Берта, я ж вам казала, що вона була довірливою. Вона була цілком готова повірити, що зробила щось не так. І думала, як це мило з боку міс Віттакер побачити її розбиту порцеляну та виявити такий інтерес, відправивши нас до Лондона. Але я завжди думала що за цим стояло щось більше, ніж здавалося на перший погляд. Хіба ні, місіс Гулівер? Саме так, Люба, щось більше, ніж здається на перший погляд. Ось що ти мені казала і з чим я погоджуюся. І чи ви подумки, продовжував містер Марбус, пов'язували це раптово звільнення з чимось, що сталося раніше? Ну тоді так. Відповіла місіс Скропер дещо рішуче. Я сказала Берті, але вона нічого про це і чути не хотіла, вдаючись у свого батька. Як я вам казала, я сказала, запам'ятай мої слова, сказала я. Міс Вітакер не хоче, щоб ми були в домі після тієї сварки, що вона мала зі старенькою. «І що ж то була за сварка?» запитав містер Марблс. «Ну, не знаю». Чи варто мені вам про це розповідати? Бачите, усе вже скінчилося, а ми обіцяли нічого про це не говорити. Це, звісно, так, сказав містер Марлз, зупиняючи лорда Пітера, який збирався поривчасто втрутитися. Це залежить від вашої власної совісті. Але якщо допоможе прийняти правильне рішення, гадаю, можу сказати у найсуворішій таємниці, що ця інформація може мати для нас надзвичайне значення, непрямим чином, яким я вас не обтяжуватиму у розслідуванні дуже дивного збігу обставин, що були доведені до нашого відома. І це ледь можливо, знову ж таки, дуже непрямим чином, що це може допомогти нам пролити світло на сумну трагедію смерті вашої сестри. Далі цього – я наразі не можу йти. Ну ось, сказала місіс Кропер, якщо це так, хоча зауважте, я не бачу, який зв'язок тут може бути, але якщо ви вважаєте, що це так, то я гадаю краще викладу все, як сказав би мій чоловік. Зрештою, я лише обіцяла, що не згадуватиму про це людям у Ліхемптоні, які могли б наробити з цього біди, а вони безперечно страшенні пліткарі. «Ми не маємо нічого спільного з Ліхемптонською юрбою», – сказав його милість. «І це не буде передано далі, якщо не виявиться аж таким необхідним». «Гаразд. Ну, я розповім вам. Одного ранку на початку вересня міс Віттекер підходить до Берти і до мене, та й каже, «Я хочу, дівчата, щоб ви були на поготові, Біля дверей спальні Міс Доусон, каже вона. По мені може знадобитися, щоб ви зайшли і засвідчили її підпис на документі. Нам знадобляться двоє свідків, каже вона. І ви можете побачити, як вона підписує. Але я не хочу бентежити її великою кількістю людей у кімнаті. Тож, коли я дам вам сигнал, я хочу щоб ви просто стояли біля дверей, не створюючи шуму, щоб ви могли побачити, як вона напише своє ім'я, а потім я відразу принесу вам це, і ви зможете написати свої імена там, де я покажу. Це досить просто, каже вона, нічого не потрібно робити, окрім як просто поставити свої імена навпроти слова свідки. Берта. Завжди була трохи боязкою, боялася документів і таке інше, і вона намагалася уникнути цього. «Чи не могла б медсестра підписати замість мене?» – каже вона. «То була медсестра Філітер, знаєте, родоволоса, яка була нареченою лікаря. Вона була дуже приємною жінкою, і ми її досить сильно любили. Медсестра вийшла на прогулянку», – каже міс Віттекер. «Досить різко. Я хочу, щоб ви з Евелін це зробили, маючи на увазі, звісно, мене. Ну, ми сказали, що не проти, і міс Світекер піднімається сходами до міс Доусон з цілою купою паперів». Та Берта і я йшли слідом і чекали біля дверей, як вона і сказала. «Одну хвилину», – сказав містер Мартлс. «Чи часто міс Доусон доводилося підписувати документи?» Так, сер, гадаю, досить часто, але їх зазвичай засвідчували міс Віттекер або медсестра. Були якісь угоди, оренди та подібні речі, принаймні я так чула. Міс Доусон мала трохи нерухомості, а потім були чеки на ведення домашнього господарства і якісь папери, що надходили з банку, їх ховали у сейфі, купони, акції і тому подібне, гадаю сказав містер Марблс. Цілком можливо, сер, і я мало що тямлю про такі справи. Якось мені довелося засвідчувати підпис. Пам'ятаю давним-давно, але то було інакше. Папір принесли мені вже з готовим підписом. Жодної такої метушні з цим не було. Старенька була здатна вести свої справи, я так розумію. До того часу, сер, так. Згодом, наскільки я зрозуміла, вона все переписала на міс Віттакер. Це було якраз перед тим, як вона стала слабкою, і її тримали під дією ліків. Тоді Чекі підписувала міс Віттекер. Довіреність, сказав містер Марлз, кивнувши. Ну, тож ви підписали цей таємничий папір? Ні, сер, я розповім вам, як це було, коли ми з Бертою, Чекали деякий час, міс Віттекер підійшла до дверей і знаком запросила нас тихенько зайти, тож ми зайшли і стали одразу за дверима. Біля узголів'я ліжка стояла ширма, тому ми не могли бачити міс Доусен, а вона нас, але ми могли чудово бачити її відображення у великому дзеркалі, яке стояло з лівого боку ліжка. Містер Малпс обмінявся багатозначним поглядом із лордом Пітером. «А тепер розкажіть нам про кожну деталь», – сказав Вімзі. Хоч би якою дрібною та дурною вона на перший погляд не здавалася. «Гадаю, це буде дуже захопливо. Так, мій лорди. Ну, більше нічого особливого не було, окрім того, що одразу за дверима з лівого боку, коли заходити, Стояв столик, де медсестра зазвичай ставила таці та речі, які потрібно було прибрати. І він був чистий, а на ньому лежав промокальний папір, чорнильниця та ручка. Усе готове для нашого підпису. «Міс Доусон, могла це бачити?» – запитав містер Марвлс. «Ні, сер, Через ширму. Але це було всередині кімнати. Так, сер. Ми хочемо бути... «Цілком у цьому впевнені. Чи могли б ви намалювати дуже приблизно невеличкий план кімнати, показуючи, де було ліжко, ширма, дзеркало тощо? Я не дуже вмію малювати», – сумнівно сказала місіс Кропер. «Але спробую». Містер Марбс дістав записник і авторучку, і після кількох невдалих спроб було створено ескіз. «Дякую». Це справді вельми зрозуміло. Ви помічаєте, лорде Пітере, ретельні приготування до підписання документа у присутності свідків і засвідчення ними у присутності міс Доусен та одне одного. Мені не потрібно вам говорити, для якого саме виду документа таке розташування є незамінним. Це було воно, сер. Ми не могли зрозуміти, чому все так було влаштовано. Могло статися так, пояснив містер Марблз, що в разі суперечки щодо цього документа вам і сестрою довелося прийти до суду та дати свідчення. І якби це сталося, вас би запитали, чи бачили ви насправді, як міс Доусон ставить свій підпис, і чи були ви, ваша сестра та міс Доусон, Усі разом в одній кімнаті, коли ви ставили свої імена як свідки. І якби це сталося, ви б сказали так. Правда ж? І присягнулися у цьому. О, так. І все ж, насправді міс Доусон нічого не знала про вашу присутність там. Ні, сер. Ось у чому річ. Бачите? Тепер я розумію, сер. Але тоді ми з Бертою... Нічого не могли із цього второпати. Але документ, ви кажете, так і не був підписаний. Ні, сер. Принаймні, ми нічого не засвідчували. Ми бачили, як міс Доусон написала своє ім'я. Принаймні, гадаю, це було її ім'я на одному чи двох паперах. А потім міс Вітакер підсуває їй іншу пачку і каже. Ось іще одна дрібка, тітонько. Ще трохи. Тих бланків податкової декларації. Тож старенько каже, що це таке, люба, дай подивитися, на що міс Вітекер відповідає ох, лише звичайні речі. І міс Доусон каже: Ой ой, а їх багато. Як же вони усе ускладнюють, щоб бути впевненою? І ми бачили, що міс Вітекер давала їй кілька паперів, усі складені один на одного де були лише місця для підписів. Тож міс Доусон підписує верхній, а потім піднімає папір і дивиться під ним на наступний. А міс Вітекер каже, вони всі однакові, ніби поспішала, щоб їх підписали і покінчили з цим. Але міс Доусон вихоплює їх з її рук і починає переглядати. І раптом вона пронизливо скрикує та й каже – «Я цього не потерплю, я цього не потерплю, я ще не помираю. Як ти смієш, ти, лиха дівчисько? Ти не можеш почекати, поки я помру? Ти хочеш налякати мене до смерті раніше часу? Хіба в тебе немає всього, чого ти хочеш?» А міс Вітакир каже, «Тихо, тітонько, ви не даєте мені пояснити». А старенька каже, «Ні, не дам». Я нічого не хочу про це чути, я ненавиджу саму думку про це, я не буду про це говорити. Залиш мене в спокої, я не можу одужати, якщо ти й далі будеш так мене лякати. І тоді вона починає жахливо плакати і побиватися, а міс Віткер підходить до нас, виглядаючи страшенно блідою, і каже, біжіть, дівчата, каже вона, моя тітка захворіла і не може займатися справами. «Я покличу вас, якщо мені знадобиться», – каже вона. Я сказала, «Чи можемо ми допомогти їй, міс?» А вона каже, «Ні, все гаразд, це просто знов почався біль. Я зроблю їй ін'єкцію, і тоді все буде добре». І вона виштовхує нас з кімнати, зачиняє двері, і ми чули, як бідненька старенька плакала там, що просто серце краялося. Тож ми спустилися вниз, і зустріли медсестру, яка щойно зайшла, і ми сказали їй, що міс Доусон знову стало гірше, і вона швидко побігла нагору, не знімаючи своїх речей. Тож ми були на кухні, саме казали, що це виглядає досить дивно, коли міс Вітекер знову спустилася вниз і сказала, тепер усе гаразд, і тітонька спить зовсім спокійно. Тільки нам доведеться відкласти справи до іншого дня». А потім вона сказала, «Краще нікому про це не кажіть, бо коли тітці стає боляче, вона лякається і говорить трохи нерозсудливо. Вона не має на увазі те, що говорить. Але якби люди почули про це, вони могли б подумати, що це дивно. Тоді я підвелася і кажу, «Мій світекер, кажу я». Ми з Бертою ніколи не були тими, хто базікає. Досить жорстко я це сказала, бо я не підтримую пліток і ніколи не підтримувала. А міс Віттекер каже, усе гаразд, іде геть. А наступного дня вона дає нам вихідний день і подарунок, по десять шилінгів кожній. Це було тому, що це був день народження її тітки, і старенька хотіла, щоб ми трохи розважилися, на її честь. Дійсно, дуже чітка розповідь, місіс Кропер. І я лише бажаю, щоб усі свідки були такими ж розсудливими та спостережливими, як ви. Є лише одне. Ви випадково не бачили цей папір, який так засмутив міс Доусон? Ні, сер, тільки здалеку. Тобто в дзеркалі. Але я гадаю, що він був досить коротким лише кілька рядків машинописного тексту. Зрозуміло. До речі, у домі була друкарська машинка. О, так, сер. Міс Вітакер досить часто користувалася нею для ділових листів, то що. Вона стояла у вітальні. Цілком вірно. До речі, ви пам'ятаєте, як адвокат міс Доусон після цього незабаром заходив? Ні, сер. Трохи згодом Берта розбила чайник, і ми пішли. Міс Вітакер повідомила її про місячне звільнення, але я сказала, ні. Якщо вона могла так накрутити на бідну дівчину через дрібницю, а вона була такою хорошою працівницею, Берта повинна була піти негайно. Я з нею. Міс Вітакер сказала, як хочете, сказала вона. Вона ніколи не терпіла заперечень, тож ми пішли того ж дня удень. день. Але потім, гадаю, вона пошкодувала і приїхала до нас у Крайсчорч і запропонувала, чому б нам не спробувати знайти кращу роботу в Лондоні. Берта трохи боялася їхати так далеко, вдаючись у батька, як я вже згадувала. Але мати, яка завжди була амбітною, сказала, якщо леді настільки добра, щоб дати вам хороший старт, то чому б не поїхати? У місті Більше шансів для дівчини. А я сказала Берті, так, по секрету. Потім, кажу я їй, повір, міс Вітакер хоче нас позбутися. І вона боїться, що ми почнемо говорити про те, що міс Доусон казала того ранку. Але, кажу я, якщо вона готова заплатити нам, щоб ми поїхали, то чому б не поїхати, кажу я. Дівчина має сама дбати про себе в наші дні. І якщо ми поїдемо до Лондона, вона дасть нам кращу характеристику, ніж якби ми залишилися. І все одно сказала я якщо нам не сподобається, ми завжди можемо повернутися додому. Тож, зрештою, ми приїхали до міста і через деякий час отримали гарні місця в Лайонс завдяки хорошій характеристиці, яку дала нам міс Вітекер, і я зустріла там свого чоловіка, аберта, свого джима тож ми ніколи не шкодували, що скористалися шансом, аж доки ця жахлива подія не сталася із Бертою. Пристрасний інтерес, з яким її слухачі сприйняли цю розповідь, мабуть потішив почуття драматизму місіс Кропер. Містер Марлз дуже повільно потирав руки одна об одну з сухим шелестячим звуком, де, мов старий змій, що ковзає крізь високу траву, у пошуках здобичі. «Маленька сцена на ваш смак, Марблзе», сказав лорд Пітер з блиском під опущеними повіками. Він знову повернувся до місіс Кропер. «Ви вперше розповідаєте цю історію?» «Так, і я б нічого не сказала, якби...» «Знаю. А тепер, якщо ви приймете мою пораду, місіс Кропер, не розповідайте їй знов нікому. Такі історії...» мають неприємну властивість бути небезпечними. Чи вважатимете ви з якщо я запитаю про ваші плани на найближчі тиждень-два? Я поїду до матері і спробую переконати її повернутися зі мною до Канади. Я хотіла, щоб вона приїхала, коли я виходила заміж, але їй не хотілося їхати так далеко від Берти. Вона завжди була маминою улюбленицею. Дуже схожою на батька, розумієте? Мама і я завжди були надто схожі, щоб ладнати. Але тепер у неї більше нікого немає, і їй не годиться бути самій, тож, думаю, вона поїде зі мною. Це довга подорож для хворої старенької, але я вважаю, що кров гостіша за воду. Мій чоловік сказав, привези її назад першим класом, дівчино, а гроші я знайду. Він хороший, мій чоловік. Краще й не зробиш, сказав Вімсі. І якщо дозволите, я надішлю друга, щоб він подбав про вас обох у потязі і безпечно доставив на корабель. І не затримуйтесь довго в Англії. Вибачте, що втручаюся у ваші справи, але, чесно кажучи, я гадаю, що вам буде безпечніше деінде. Ви ж не думаєте, що Берта... Її очі розширилися від тривоги. Я не хочу говорити, що саме я думаю, бо я просто не знаю. Але я подбаю, щоб ви і ваша мати були в безпеці, щоб не сталося. Аберта, я можу щось зробити з цим. Ну, вам доведеться прийти і зустрітися з моїми друзями зі Скотланд-Ярду і розповісти їм те, що ви розповіли нам. Їм буде цікаво. І щось із цим буде зроблено? Я впевнений, що якщо ми зможемо довести, що було якесь лиходійство, поліція не заспокоїться, доки це не буде виявлено у належної особи. Але складність, розумієте, полягає в тому, щоб довести, що смерть не була природною. «Я помітив у сьогоднішній газеті, – сказав містер Марблз, – що місцевий суперінтендант, тепер переконаний, що міс Готобет приїхала сама на тихий пікнік і померла від серцевого нападу». «Цей чоловік може казати все, що завгодно, – сказав Вімсі. – Ми знаємо з Ростину, що вона нещодавно щільно поїла. Вибачте за ці неприємні деталі, місіс Кропер, – «Навіщо їй пікнік? Гадаю, вони мали на увазі бутерброди та певну пляшку», – м'яко сказав містер Марвелс. «Зрозуміло. Гадаю, вона поїхала до Епінга сама з пляшкою басу і відкрила корок пальцями. Коли-небудь пробували це зробити, марблз? Ні? Ну, коли вони знайдуть штопор, я повірю, що вона поїхала туди сама». А тим часом, я сподіваюся, газети опублікують ще кілька таких теорій. Такі теорії вселяють злочинцям впевненості Мармсе, їм це вдаряє в голову, знаєте.